Pista 30 Capitolul 6 Pledoaria Judecătorul Caminski lucra la redactarea mandatului de arestare pentru Acar gândindu-se ce vâlvă are să stărnească în oraș vestea nevinovăției doctorului în care el crezuse din capul locului întemeiat pe acel infailibil flair al său nedezmințit nici de astădată involuntar să uită la ceas era 1 și 20 de minute se speria de-a de când se topiseră cinci ore și jumătate, căci începuse interrogatoriul, la opt precis. Pe semne că nu a intrat în ședință și vor fi început pledoareile apărării. Trebuia să vorbească neapărat cu el, să-i comunice noutatea senzațională care dădea procesul peste cap. Scrise în fugă câteva rânduri președintelui rugându-se să suspende ședința pentru zece minute, că are să-i raporteze ceva foarte important. În orice caz, trebuia evitată deliberarea fără obiecte a juraților și mai ales pronunțarea unei sentințe în vânt, care ar fi adus prejudicii justiției. Mimi, predă bilețelul acesta domnului președinte. Hai, fugi! Dactilograf a priceput despre ce-i vorba. Avea destul de experiență în materie procedurală. Înainte de a ajunge la s-a abătut prin sala de ședințe și spre norocul ei întâlni pe unul din secretarii lui Radulian. Fiterog rog bun și de maestrul ei, asta Era o faie de în Care dactilografa rezumase în câteva fraze Interogatorile luate de Kaminski. Poate că dragul ei avocat Are nevoie de aceste date Și de ce nu i-ar da o mână de ajutor? Radul i-a încetiul rândurile fetei Magherul nevinovat Acarul a ucis pe moșier I-a smuls pachetul cu magnote și Chiamat de șef A de din greșeală banii în buzunarul doctorului cu gând să revină mai târziu să-i ridice? Formidabil! Și până acum nimeni nu știe. Încă n-a transpirat nimic. Nici tu, președinte, nici tu prim jurat. Habar n-au. Bravo, mimișor. Meriți o blană de muton dore, Dar să nu se stingă acțiunea înainte de-am dezvolta apărare. lască ți o cochie, o procuror troglodit. Acum ești din mâna mea. Un trimestru întreg ai să-mi visez pe doar ea, noapte cu noapte. Pentru mine, ca avocat, o lovitură ca asta înseamnă adevărată mană cerească Uite, i-a adus lui Barbarosa mesajul cu pricina Dacă suspende ședința, mă opun categoric Motivez că trebuie să plec urgent la Slatina Am acolo proces Pofti în citație, număr de dosar, tot ce poftești Într-adevăr, avea, era la mijloc ceva real Însă trimisese în locul său pe unul din secretarii săi Președintele Almăjanu ezită să suspende ședința n rost. Dezbaterile abia a început să răde 10 minute. Era o firă cumpănită. Lucra cu încetinitorul. Nu merge, facem impresie proastă, gândi el. O suspend după plădoria lui Radulian. Ce-o fiu având camins chestia să-mi raporteze? E chiar atât de important? Ei, drăție, om vedea noi. Dacă ar fi bănuit despre ce era vorba, firește întrerupea ședința. Așadar dădu cuvântul apărării. Mircea Radulian atât aștepta. Se ridica a nevoie, calculat, arătând tuturor ochilor din sală făptura lui zveltă și elegantă. Înainte de a începe, plimba asfra auditorului priviri galeșe cărora le adăugă drept condiment, un surâs fin, abia perceptibil, semnul de prim contact cu sufletul sării. Apoi, glasul său baritonal, cu inflexiuni atât de plăcute, revărțea fonia ca o ploaie de undițe savantă dirijată de gesturi, dar mai ales de puterea cuvântului, ca să prinde în plasă cât mai mulți auditori și mai cu seamă jurați, căci aceștia din urmă erau peștișorii pe care avea nevoie să-i capteze. Onorată curte, domnilor jurați, doamnelor și domnilor, ați ascultat îngălziți în ședința de ieri rechizitorul domnului procuror. V-ați dat odată mai mult seama de ceea ce poate face cuvântul încăput pe mâini stângace Cuvântul inspirat al scritorilor ne înalță spiritul Cuvântul dragostei ne aduce fericirea Cuvântul creatorului dă viață oamenilor Cuvântul avocatului apără de nedreptate Smulge dreptatea răpită Numai cuvântul unui procuror denigrează, acuză, înjosește De ce afirm așa ceva? Pentru că, din concluzia domnului procuror, reiese clar că avem pe banca acuzării nu o ființă umană, ci pur și simplu o plămadă monstruoasă a naturii pe care trebuie să o extirpăm sau să o izolăm, pentru a nu primejdui organismul social de molipsire. Trebuie să recunoaștem că domnul reprezentant al Ministerului Public a sărit dincolo de cal, deși călăria e un sport pe care nu-l practică în orele libere. Din tolba de unde domnia sa crede că a scos de urechi un asasin abject, foarte potrivit pentru necesitățile profesiunii, se întâmplă că acest așa-zis asasin să fie tocmai unul dintre cele mai alese exemplare cu care societatea noastră se mândrește, întrucât prezența acestuia e indispensabilă pentru purificarea și înălțarea ei morală. În sală rumare, șoaptele se plimbau de la o ureche la alta. Curios... Un avocat vorbind de purificare morală, de ca exemplu un acuzat de tălhărie și omor. Nu-i e prea de tot. Radulian surprinsă cel dintâi, murmurul protestatar, pentru că el însuși îl provocase cu intenție. Continua cu seninătate olimpiană ca un general sigur de victorie. De 10 ani de când profesez avocatura în acest for, niciodată n-am apărat pricine drepte. Unica însoșire cu care mă mândresc e cinstea mea profesională. Această cinste nu poate nimeni să o tăgăduiască. Ei bine, domnilor jurați și onorat public, eu mă închin cu smerenie în fața acestui om, care, din cauza unor împrejurări stranii, crede că a comis o crimă, iar conștiința lui de factură superioară, aș zice socratică, îl îndeamnă să se predea justiției fără să aibă măcar certitudinea că el a făptuit-o. Acest om de înaltă moralitate este presupusul acuzat, domnul doctor Ilarie Magheru. Făcă o mică pauză privind circular în adâncul sălii. Toată lumea, surprinsă de aceste afirmații superlative la adresa inculpatului, aștepta cu gâtul întins, într-o atitudine de nerăbdare nervasă, o explicație. Mihaescu, directorul liceului, pufăia crespat fără stâmpăr. Olarian rămânea statuar cu sprâncenile încruntate. Numai colonelul Dor de pară liniștit și zâmbitor. Președintele interveni. Veniți cu argumente concrete. Argumente? strigăra Dulian cu glas de tunet. Acuzatul este cu să nevinovat de crimea ce se impută. Dați-mi voie, aceasta e o părere, nu un argument, obiectă ironic procurorul Ghinea. Nu e nici părere, nici argument, ce adevărul gol-goluț. După care, întorcându-se spre grupul juraților, continuă. Domnilor, înainte de a dovedi cele afirmate, mai precis, înainte de a se dovedi de către forul competent, țin să adaug că proba nevinovăției clientului meu s-a găsit chiar în casa domnului procuror. Un iureș de uimire izbucni impetuos din toate colțurile sălii. Pe aici colo se auziră răsete înfundate. O larian șoptea la urechea colonelului Dorde ce mai fi și asta? Iată, uite ce agitat e doctorul Procurorul sărin picioare ca un arc desprins din clește Cu mușchii feței încordați, cu ochii ca două tăișuri de pumnal, interpelă pe avocat Îndrăzniți să mă ultragiați în exercițiul funcțiunii? Almăjanul, calm ca un sfinx, netezindu-și barba cu mână, interveni împăciuitor Explicați-vă, domnule avocat Onorată instanță, reluă Radulian, surâzând malițios pe sub mustață, semn că era satisfăcută de cum evoluau lucrurile. Domnul prim procuror se pripește ca de obicei. Nu e vorba de niciun nu Eu nu acus pe nimeni, deci nici pe domnia sa, pentru bunul motiv că îndatorirea mea e să apăr pe toată lumea. Am spus adineau și repet că dovada nevinovăției clientului meu s-a găsit chiar în casa domniei sale. E adevărat. Ce vreți, o ironie a hazardului. Soarta ne joacă adesea, pot afurisite. furisite. N-am vrut să afirm cu asta că domnul procuror era în cunoștință de cauză. A, nu, doamne ferește! Domnia sa habar n-avea de așa ceva. E tot atât de inocent ca și pretinsul inculpat, pentru că, închipuiți-vă, astăzi e ziua când inocența triumfă în acest loc al dreptății. Dar, ca să nu lungim vorba, am să vă lămuresc cum stau lucrurile. Alaltă ieri, servitoarea domnului prim procuror, Maria Predoi, a fost arestată pe când voia să vândă un inel, adică tocmai atunci când domnul președinte se trudea aici să lămurească această complicată chestiune. Da, un inel pe care servitoarea mea îl primise în dar, completă procurorul. Cunosc afacerea. Nu o cunoașteți decât la prima a alfabetului. Inelul cu pricina aparținea răposatului Matei Zăvideanu. Anticipați asupra cercetărilor în curs? Mă refer numai la fapta de care i-a învinuit clientul meu. Mi-e indiferent dacă ele sunt în curs de cercetare. Femeia a declarat că primise inelul de la un ibofnic, acar în stația pietroasa. Acest furt constituie un alt proces. Cum puteți afirma acest lucru? Nu clientului meu i s-a pus în sarcină și furtul inelului? Și de aici trageți concluzia că e nevinovat? pentru că, sugrămând pe Matei Videanu ca să-l jefuiască, a omis să ia și inelul din deget. Nu, domnule, prin procuror! Concluzia mea nu e atât de simplistă ca presupunerea dumneavoastră. Ea se sprijină pe un fapt real, și anume că acarul e acela care a zgurmat pe Matei Videanu. Ce-ați spus?" făcut președintele surprins. Repet, acarul Gheorghe Sprichiez a ucis pe moșier." Nu invocați fapte pe care nu le putem lua în considerare." Ele nu ușurează situația acuzatului. Nici nu țin să fie luate în considerație. De fapt, acuzatul nici nu mai are nevoie de apărare. Nevinovăția îl apără mai mult decât toți avocații din baroul nostru. O să mă întrebați însă cum se face că banii lui Zavideanu, s-au găsit la el. Ei bine, abiniți a acarul luase și inelul și pachetul cu bancnote. Surprins asupra faptului, a vrut să pună înapoi banii, dar în întuneric Ani merită alături Cu alte cuvinte A strecurat bagnotele în buzunarul acuzatului Care se găsa lângă victimă Fără cunoștință Acestea sunt în rezumat Faptele care vor fi confirmate de realitate O rumoare nestăvilită Răscoli sala în lung și în lat Împuind văzduhul Cu strigăte de exclamare Judecătorii, jurații Ca și întreg auditorul Păreau boimăciți de uimire Nu pricepeau încă Prea venea din senin trăsnetul ca să li se pară firească, neașteptată a lovitură de teatru a avocatului. Întâile clipe de năuceală, odată scurse, publicul își mai reveni în fire. Bărbații ca și femeile se întorceau unii către alții, întrebându-se din ochi. Priveau bala președinte, bala jurați, așteptând de la aceștia o confirmare a celor spuse de avocatul apărării. Domnule președinte, nu este adevărat!" Îi spucni Ilarie Magheru ca o explozie în frământul general. Eu am ucis pe moșierul Zavidianu și l-am prădat. Nu o sândeți pe un bietom care are altă vine decât că și-a însușit un inel. Nu sunt nebun ca să iau asupra mea o crimă pe care n-am făptuit-o. Să nu credeți una ca asta. Afară numai dacă vă gândeți că mi-am pierdut mințile. Banii au fost în posesia mea. Ce altă dovadă mai vreți? Eu am ucis. Pe mine condamnați-mă. Nu poate îndura ca altul să i spășească în locul meu. Scruțați-mă de această umilință!" Președintele înlemnise pe fotoliu. Nu mai percepea nimic, asemenea jurat și ceilalți. O alarmă asurzitoare se-i dintr-o dată, amenințând să ia proporții. Ilarie, ce faci?" strigă colonelul Dordea, sărind în picioare. Procurorul încercă să spună ceva, dar vorbă fur fură acoperite de rumare. Președintele agită clopoțelul energic. Tăcere, vă rog, altfel evacuie sala!" Chiar Radulian își pierduse cumpătul, clocotea de mânie. Ah, oh, secul, ce fason mi-a făcut! Cum și-a tăiat creangă de sub picioare! În ascensiunea acestui nefericit, singura piedică e el însuși. Când se mai liniștiră, spiritele reluă calm. Am avut sau nu dreptate, domnilor, să consider pe acuzat de o puritate desăvârșită, de o înaltă forță morală. Ori, vi s-a întâmplat dumneavoastră până acum ca un inculpat de pe banca acuzării să-și strige singur presupusa nelegiuire și să vă ceară o sândă? Zău, mult aș da să-mi arătați un asemenea exemplu. Ei bine, cu toate astea susțin sus și tare că acuzatul e nevinovat. Și aici intervin un complex proces sufletesc, pentru înțelegerea căruia vă solicit luarea aminte. Dumnilor, omul acesta se pămânește a doua zi după accident cu o sumă considerabilă asupra -i. Fără să aibă habar de proveniența ei E ne de înțeles Nedumerirea lui în fața unei atare situații O legitimă și chinuitoare întrebare îl frământă De unde am eu acești bani? Cum au ajuns în stăpânirea mea? Pe ce cale? Mi-a dat cineva spre păstrare? Nu I-am furat? Se prea poate, dar nu mi-aduc aminte Atunci Grea taină de deslegat Și totuși, banii Banii se găsesc la mine E o realitate concretă de care nu mă îndoiesc Cum nu mă îndoiesc Cum nu mă pot îndoi că există. Și acum Intră în joc acea nevoie de automotivare Proprie și esențială Firii omenești, care scormonește Cauzalitatea acțiunilor noastre Caută cu orice preț o explicație valabilă Oricare ar fi ea Acuzatul, după cum arată și declarația De la dosar, recorge la datele Învățătorii sale Scormonește, cercetează Reține ceea ce i trebuie. Și în ultima analiză ajunge la concluzia că a ucis în stare de somnambulism. Această convingere și-o întărește cu o sumedenie de raționamente. În proprii săi ochi era singura explicație valabilă a bizarei întâmplări. unica scăpare. La asta se mai adaugă și peripețiile unui vis iscat să vede de convorbirea tovarășilor de drum, așa cum pe drept a declarată domnul martor Olarian. De unde era să-i treacă prin cap acuzatului că banii pe care-i găsise fuseseră din greșeală puși în buzunarul său, pe când zăcea nesimțire? E așa de ciudată întâmplarea asta, încât ar zdruncina cea mai sănătoasă minte, necum una deja slăbită de tragismul clipelor trăite. Să trecem mai departe, domnilor, și să vedem ce a făcut acuzatul în faza acestei stări de lucruri. Din mărturia anexată la dosară reiese că el nu trea, cu multă vreme înainte un proiect îndrăzneț. Acela, după câte am înțeles De a se consacra descoperirii unei noi terapeutici pentru vindecarea bolnavilor O metodă sprijinită Mai mult pe elemente sufletești A căria nu stăruiesc într cât depășește competența mea E destul să adaugă că pentru a-și Aceste aspirații înalte De care sunt hărțuiți de regulă numai oamenii superiori Îi trebuiau bani În primul rând bani Ei bine, îi avea acum Pe ce cale nu-i importă Lucrul de căpetenie e că îi avea pe de altă parte, se afla în deplină securitate. Cine ar fi bănuit că suma furată victimei, care constituie o adevărată avere, se găsea în stăpânirea acuzatului? Și astăzi, dacă nu s-ar fi denunțat, putea să trăiască liber, nesupărat de nimeni, până la adânci bătrânețe. Pentru că, domnilor, de ce ne-am ascunde după deget? Cine dintre noi își poate imputa o crimă pe care n-a făptuit-o cu deplină conștiință? Firește, ne găsim în ipoteza că am comis materialmente crima, ceea ce, dacă raportăm la speța noastră, nu este deloc cazul. Fiindcă, după cum v-am spus, acuzatul credea că el a comis crima, pe când, în realitate, altul o săvârșise. Totuși, curățenia lui sufletească nu poate fi, împăcată cu niciun compromis. El își spune, N-am vrut să ucid conștient, dar am ucis când am scăpat de vechea conștiinței, deci materialmente Am ucis Și nu mă pot folosi de acești bani necurați Dacă aș fi furat numai Poate mi-aș fi răscumpărat fapta Prin acte de generozitate Îngrijind pe bolnavii săraci Absolut gratuit Ori într-un alt mod Indiferent cum Acum însă prin silnicia împrejurărilor Am comis în plus nelegiuirea Neîncovințată de conștiință Compromisul cade de la sine era inevitabil ca noua faptă, prin gravitatea ei, să nu rupă echilibrul moral al făptuitorului, ceea ce s-a întâmplat. Năruit în viața sa sufletească, doctorului a mai rămas totuși energia efortului suprem de descătușare. S-a predat în mâinile dumneavoastră, restituindu-vă întreaga sumă așa cum a dat peste ea. Îi veți reproșa, poate, de ce nu s-a denunțat mai devreme. Dar, domnilor, vă întreb, ușor este să iei o asemenea hotărâre? Ușor e să dai cu piciorul într-o carieră care îți asigură o existență onorabilă? Să-ți zdrobești iremediabil viitorul? Să-ți stigmatizezi pentru totdeauna viața? Credeți că o sândă pe care eventual i-ați fi dat-o s-ar fi putut asemui sfârșierilor interioare pe care a avut să le îndure? Vă înșelați. Gândiți-vă cât de cumplit trebuie să fi fost acest iad sufletesc. Cât de teribilă această teroare are mușcărilor, ca acuzatul să dea cu piciorul în situația lui socială, în viitorul său plin de perspective, în toate bunurile pământești, numai și numai ca să se împace cu judecătorul sau suprem conștiința. Și toate acestea pentru ce? Pentru o crimă, în realitate, săvârșită de altcineva. Vedeți ce proporții uriașe, dezastruoase aproape, a luat faptul acela mărunt al acarului. Dacă ticălosul în graba lui de a pune banii la loc nu greșea destinația, nu s-ar fi ridicat acest pustiitor taifun care era cât pacit să costă viața unui om. Tot așa, dacă răposator Zăvideanu întârzia numai două minute, scăpa trenul și evita astfel o tragedie dintre cele mai complete. Mai mult decât atât, acum când, în sfârșit, datorită unei cerești întâmplări, eu aș denumi o justiție imanentă, am descoperit pe adevăratul făptaș Stupoare. Acuzatul sare în sus și strigă că el e vinovatul, că el a omorât pe moșier și nu altul. Îi se năzărește că noi am uneltit salvarea lui, aruncând în spinarea unui nevinovat întreaga răspunderea crimei. Și conștiința lui refuză cu indignare acest presupus procedeu, această fictivă conspirație a salvării sale. Mai departe. Doctorul se crede neclintit, făptuitorul crimei, fiindcă luni de zile, oră de oră, clipă cu clipă, a crezut mereu, necontenit în ea. Tot așa cum cineva, repetând un neadevăr, după o vreme ajunge el însuși să se îndoiască dacă a spus sau nu o minciună și sfârșește prin al crede cu sinceritate adevăr adevărat. Ei bine, acest proces sufletesc se potrivește de minune cu cazul nostru. Doctorul se socoate cu îndărjire încă autor al crimei ce dezbatem, în ciuda evidenței care afirmă tocmai contrariul. Și atunci, dacă așa stau lucrurile și că stau așa o să vă convingeți cât de curând, vă întreb, care dintre dumneavoastră, domnilor jurați, care dintre dumneavoastră, onorat auditor, ar îndrăzni să conteste că pretinsul acuzat, cum spuneam adineaur, nu e o vie și greitoare pildă de cinste și moralitate, exemplar unic cu care societatea noastră se poate mândri reprimindu-l în sânul ei. Un robot spontan de aplauze cu tremură sala de ședințe. Președintele agită din nou clopoțelul, amenințând că evacuează lumea dacă mai aplaudă cineva. Radulian înfierbântată și spuse. A fost strașnică ieșirea doctorului. L-am ocărât degeaba. Fără acea intervenție, nu obțineam succesul ăsta. După care încheie cu o voce vibrantă. Domnilor, în aceste clipe înălțătoare să ne curățim sufletele de zgura care ni le împietrește și să ne plecăm în fața pretinsului acuzat care a depășit pe oameni. Să-i cerem iertare în frunte cu Domnul prim procuror pentru vina de a fi crezut culpabil măcar un singur minut. E unica mângâiere pe care o putem aduce acestui om și suntem datori să o facem dacă mai există în noi o urmă de dreptate, ca o palidă ofrandă adusă martirii lui său. Eu am făcut-o la timp strică primul jurat simedru. I-am sărutat mâna! Un tumult formidabil de strigăte și exclamații a acoperit cele din urmă cuvinte ale avocatului și juratului. Mulțimea ridicată în picioare, de-a valma vocifera într-un singur glas. Bravo! E un sfânt! Un martir! Să trăiască! Radulian jubila, pledase cu cărbune aprins în gură și reușise să dea foc săli. Președintele suna dezor clopoțelul, mărind inutil de căci și nimeni nu-l mai auzea. Probabil că suspenda să ședința, deoarece la un moment dat completul de judecată apărății sala. Colonelul Dordea se desprinse din mulțime și, apropiindu-se de Ilarie, îl sărută pe amândoi obrajii. Doctorul plângea încet, tăcut, fără ca cineva, în delirul general, să-l bage în seamă. Avocatul apărării, roșul la față ca un rac fiert, iluminat de mulțumire, primea felicitări cu nemiluita, ștergându-și fruntea îmbrăbonată de sudoare. După o jumătate de oră, ședința fură deschisă. Președintele Almăjanu anunță că, întrucât au intervenit noi fapte în cauză, procesul se suspendă.